Жеребець викидав по черзі то дві ліві ноги, то дві праві. Радник скривився. Ну добре, бачу, що вийшла помилка. Це такий виходець, можете стати в шеренгу. Але скажіть ім'я, аби я вписав. Лицар Жулин, з-під гірців, герба клюска. Всі присутні гримнули сміхом. А де це ви такого герба роздобули? Засміявся і собі радник. А це мої дідуньо. Які вийшли в похід, то возили сушені клюски з собою. Та раз таки у степу і вдавилися клюскою царство їм небесне. Ото присвітлий князь, корнило медоустий, і промовили тоді Не від меча загинув, а від клюски, але був єси вітязем і дарую тобі посмертно і дітям твоїм навіки клюску в гербі. Так і в літописі записано, я не брешу. А що зі мною, заскигли в кельбас. А з вами просто йдіть на горби, де сидить народ, і разом з ним спостерігайте за подальшими подіями, бо без джури, як собі хочете, а я не пущу. Нащо мені клопоти? Є ж якісь приписи, от і дотримуйтесь, будь ласка, а то понабираються в тих розпусних Німеччинах дурних звичаїв та й гадають, що сюди їх завезуть. «Не вийде, пане Кельбос, ми тут голодубків терпіти не будемо». «Це ви до чого? А до того, що у вас, оно, і штани якісь нетутешні». «Та це трісло щойно, як на коня сідав». «Еге, так я й повірив, щойно трісло. Роззирніться, скільки народу зібралося на геройство подивитися, а ви що їм показуєте? Зараз за шию». Раніше слід було думати, а зрештою не це головна перешкода, а те, що немає джури. Та я найму когось. Пане Кельбас, не робіть стата вар'ята, добре? Вам так само, як і мені, добре відомо, що тільки по двох роках служби джура стає джурою, а до тих пір це хлопець на побігеньках, а в нас тут не забава, а бій смертельний, і я відповідаю за кожного з вас. З города долинуло баламкання дзвонів. «О, прошу! Це вже служба Божа почалася! Панове лицарі, прихиліть коліна свої та помоліться на славу Богородиці Діви Марії і патрона нашого святого Онуфрія!» люто свиснув на нагайкою і помчав геть. За лицарі молилися, радник пірнув у кущі, а з них в печеру, де зітнувся, ніс у ніс із драконом. Моє шанування, володарю гір і лісів, я з вашого дозволу таємний радник. А, це ви? Чув про вас? Певно, мало приємного чули. Але що поробиш, така служба? От і зараз маю обов'язок свій виконати. Що ж вам ще від мене треба? Небагато. Але мушу дещо підказати. Бо ви ж молодий та нерозважний і ніколи на герці не були, правда? а це справа дуже серйозна. Отже, виходите з печери рівно о другій. Бій триватиме годину. Як почуєте дзвони, це буде знак, що пора вже й честь знати. Я вас дуже прошу дотримуватися регламенту, бо у нас тут все розраховано до хвилини. Готуються розкішні народні гуляння, кольорові грецькі вогні, паперові змії та ще різні заморські чудасії. Шкода, що ви цього не побачите, але з другого боку, бути головою діючою, особливо нинішнього дня це честь велика. Мусите відчувати свою відповідальність, яка лягає на ваші плечі. До слова, ваші крила, вони не декоративні, ви можете літати? Звичайно, можу. Ну і даремно. Літати вам суворо забороняється. Ми до цього, скажемо відверто, просто не готові. Мусите якось на землі собі ради давати. А то у нас народ, знаєте, допитливий. Подивиться-подивиться, котрий та й собі чого доброго злетіти захоче. А цього ніяк не можна допустити. То ви вже якось без крил. Добре, не хвилюйте уми, так би мовити. Ну а з полум'ям у нас як? Видихаємо? «Коли треба, то і видихаємо». «Угу, видихаємо, значить. Ну-ну». «Проти природи, конечно, не попреш». «Але зважте, люди зібралися не на такій далекій відстані від місця бою, як цього требують приписи. То ви вже якось дивіться, щоб не овередити кого своїм полум'ям. А то весь празник нам зіпсуєте». «А взагалі на біса вам ще й вогонь видихати. Як на мене, цілковита зайвина».